صلى الله على محمد Masih membicarakan analisis tentang rukun semaian sunat abad dalam semaian sunat sembahyang dan malam ini kita masuk kepada suatu rahsia yang terkandung dalam kewajiban kewajiban salat mengapa takbir, mengapa rukuk, mengapa sujud dan mengapa sujud dua kali? Mengapa tahiyat, mengapa salam, mengapa waktu subuh, waktu zuhur, mengapa waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak? Yang kesemuanya ini ada suatu analisis yang begitu halus dalam kitab ini. Elok kita ambil perhatian ini sebagai melengkapi maklumat kita tentang salat, tentang sembahyang yang diperdukan kepada manusia mengapa sedemikian rupa? kita mula daripada baris 3 bagi buku halaman 12, baris yang ketiga tu kata setengah ulama saya ingatkan dalam kitab ini memang dia ambil kesimpulan sahaja daripada hadis daripada ulama-ulama yang muktabar yang dimasukkan sebagai bahan. Ini bila kata bila kata setengah ulama maknanya dia ambil daripada ulama yang muktabar yang boleh dia pegang. Telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada awal takbir sampai salam itu dalam itu kesemuanya Allah taala telah membuat suatu analisis Allah taala memberitahukan kepada kita ada 40 saf daripada malaikat sembahyang itu ada 40 sah malaikat pada tiap-tiap sah pada barisan bukan barisan itu 40 sah 40 barisan 40 sah pada tiap-tiap sah 70 ribu Empat puluh saf Tiap satu saf Ada tujuh puluh ribu Malaikat Sepuluh daripadanya Sepuluh ribu daripadanya Itu tiga puluh ribu Sepuluh daripadanya Berdiri Tiada rokok So dalam alam Malaikat Juga bersembahyang Tapi sembahyang mereka ada yang satu-satu sembahyang Yang jumlah mereka itu 70 ribu 10 ribu daripada yang 70 ribu itu Berdiri tanpa rukum Berdiri sembahyang Tapi berdiri atas nama sembahyang Akan mem mematuhi perintah Allah Dengan tiada rukum diri memanjang dan sepuluh sepuluh ribu yang kedua rokok tiada sujud rokok memanjang dan sepuluh ribu lagi sujud tiada diangkat kepala dan sepuluh ribu pula duduk duduk maksudnya duduk antara dua sujud tiada berdiri dan dihimpun akan segelian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin di dalam dua rekaat yang disembahyangkan di maknanya kita kita sembahyang dua rekaat daripada berdiri betul kepada rokok yang tidak kepada sujud antara sujud itu itu Diambil daripada amalan puluh-puluh ribu malaikat. Ada malaikat yang sah mereka, sah mereka berdiri saja. Ada yang malaikat, sah mereka rokok saja. Ada yang malaikat, sah mereka sujud saja. Diambil kesemua perbuatan mereka itu dikumpulkan dalam satu sembahyang. Macam sembahyang sunat durkaat. Kerana kita tak ada beza semayang sunnah dua rekaan Dengan semayang perdu Mereka hanya niat Semayang perdu dua rekaan Dengan semayang witi dua rekaan Tak ada beza Cuma yang biasa hanya niat Maka tilik ulehmu akan besar Pemberian Allah Maksudnya Allah telah beri kepada kita Suatu jenis ibadah yang dipendekkan yang diringkaskan daripada amalan hamba-hamba Allah yang namanya malaikat, yang begitu lama daripada mereka jadi itu, yang berdigi kiam berdigi itu dengan jadi mereka itu diperintahkan kiam berdigi, terus berdigi sampai saat saya berjaya sampai akhir zaman, ya rokok terus rokok sampai kiamat. Allah kumpulkan ibadah-ibadah mereka itu diperintah kita Bersemayang Hanya dua rekaat Dua rekaat itu pun Tiga minit boleh habis Ada member yang pakar pula Seminit selesai <laughs> okay, sependek lima minit Kita buat bagi dua rekaat Sedanglah sependek lima minit kita buat Semayang dua rekaat itu sifat-sifat pergerakan salat itu telah dibuat oleh para malaikat begitu lama kita akan jumpa nanti. dan kerninya atas segala hamba yang mukminin. dan pada riwayat Jabir Muaz Muaz bin Jabal daripada Jabir dan Muaz kalau dinaikkan Rasulullah SAW ke langit ini pada malam surat mi'raj suah melihat dia pada langit dunia pada langit dunia malaikat pada langit dunia maknanya bila Nabi naik langit dunia maksudnya ia langit yang ketujuh sama dunia, langit dunia ia langit yang ketujuh sebab kita berada pada kolong langit yang ketujuh kenapa yang ketujuh sebab Allah Taala sebut dalam Quran wa banaina sab'an sidada kami konstrukt kami bina kami kami kami buat di atas kamu ini ada tujuh petala sidada yang semua diberita langit is berita sebab itu maka bila berkata kami bina di atas kamu tujuh langit maka maknanya kita berada pada kolong langit yang paling kecil. Sebab kalau kita langit yang ketiga misalnya, Allah akan akan sebut kami bina atas kamu empat langit bawah kamu tiga. Kalau kita berada pada kulit langit yang kelima, atas kamu dua, bawah kamu lima. Kalau Quran mengatakan wa banaina fauqakum sab'an sidada, kami bina bina banaina bina konstruksi di atas kamu ada tujuh kolong langit yang kesemua dia berita. So kita berada pada kolong yang terdekat. Bila malik, bila nabi naik. Ya betul. Selama aras nabi naik langit yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa, keempat Nabi Harun sampai yang ketujuh. Keluar daripada alam-alam maddi, alam enam benda ni, alam bina ini, alam maddi ini Bau menyempat dengan sidratul muntah alam yang tidak ada tepi alam yang luas seluas luas. sebab itu maka dia menggambarkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala malam serami arash, Nabi kita naik inas dia jalan dan Nabi sampai langit yang pertama itu katakan, bilas Bila Rasulullah SAW naik melihat ia pada langit dunia denai lihat ke langit dunia langit kita dan dunia apa dia lihat malaikat berdiri selama-lamanya dia dapat melihat malaikat dengan kehebatan kejadian pada jisim malaikat yang dibuat daripada nur itu kehebatan kebesaran azungan para malaikat yang begitu hebat Allah perintah mereka berdiri jadi macam berdiri semayanglah sahabat dalam semayang berdiri berdiri pula berdiri selama-lamanya dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia berdiri sebut zikir Subhanallah, Alhamdulillah Allah akbar. Apa sajalah Tiada rokok Itu yang kita buat dalam sembahyang tu. Kita rokok Itu lagi yang pertama Langit dunia Dan pada langit yang kedua Dia nampak malaikat Sedang rokok Selama-lamanya rokok itu rokok selama-lama daripada dia jadi dulu sebelum daripada Adam jadi lagi tiada mereka itu mengangkatkan kepala ni dia naik langit yang ketiga pula berjumpa dengan malaikat sujud kepada Allah Tiada mengangkatkan kepalanya, melengkapi ketika memberi salam pada Rasulullah SAW. Akan mereka itu, maka diangkatkan kepalanya. Kenapa diangkat kepala ketika itu? Kerana menjawab salam Rasulullah. malaikat yang diarahkan diperintahkan sujud kepada Allah pada langit yang ketiga ini tidak pernah angkat kepalanya melengkan sekali sahaja. Suatu nabi kita melintasi mereka malam Isra Mikraj. Nabi berjumpa dengan malaikat ini dia bagi salam maka Allah izinkan mereka untuk mengangkat kepala mengapa diizinkan karena nak menjawab salam seorang rasul pilihan sebaik-baik rasul sesempurna, sesempurna rasul maka sujud pula selama-lamanya inilah poinnya inilah pointnya. mengapa sujud itu dua kali mengapa yang lain sekali sahaja mengapa sujud dua kali banyaklah yang lain kita boleh cakap pernah apa sujud tapi yang pentingnya bahawa kena nak mengambil sempena bahawa ini adalah amalan-amalan malaikat yang ketiga Nabi berjumpa dengan malaikat sedang sujud bagi salam mereka angkat kepala jawab salam lepas jawab salam mereka sujud pula maka sempena dengan itulah Itulah kita letakkan kepada kita dalam semua semayang Sujud kita dalam semayang dua kali Melainkan dalam sujud sejadah sekali Sujud tilawah dipanggil panggil Sejadah dia sekali Tapi tak sekali juga Sebab setiap kali kita berjumpa dengan ayat as-sajadah Kita sunat sujud pula Atau berulang kali jugalah yang penting sujud banyak kali maka maka kerana inilah dituntut dua kali sujud pada tiap-tiap rekaan sebabnya so, sekarang Tuhan ada maklumat mengapa sujud itu dua kali karena mengambil sempena daripada malaikat yang sujud selama-lamanya di panggung itu karena nak menghormati padahal dia boleh jawab salah dengan sujud boleh tapi dah semua malaikat panggung kepala dia jawab salam sujudlah kebesaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peranan yang keempat Nabi berjumpa dengan para malaikat yang begitu ramai bertasyahhud duduk dalam keadaan membaca tasha'ud kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya tasha'ud banyak dan pada yang kelima dia berjumpa dengan malaikat-malaikat mengucap tasbih tasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan berzikir Merujuk kepada subhanallah Zikir Merujuk kepada La ilah illallah Sebab Nabi sebut Afdolul zikri la ilah illallah Dan sebagainya Berzikir mereka itu selama-lamanya Dan pada langit yang ke-6 Mengucap takbir mereka itu Selama-lamanya Dan pada langit yang ketujuh 7 Malaikat mengucap ia Salam masa dijadikan Allah akan mereka itu maka cita hati Rasulullah SAW dan ingin ia jadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang dalam langit itu baginya dan bagi umatnya maknanya Nabi pergi Isra' Mi'raj dengan tujuan satu di antaranya untuk menerima perintah salat dan sikonnya cantik ...sebelum Nabi sampai... ...Kesidatul Muntahat... ...bagi menerima... ...perintah wajib salat... ...lima waktu tu. ...Nabi melihat tadi... ...di langit yang pertama... ...lihat ambadat cantiknya... ...pada malaikat... ...yang berdiri memanjang... ...atau nama... ...taat kepada perintah Allah... ...suruh dia berdiri... ...berdiri memanjang... ...langit yang kedua pula... ...tengok yang sujud... ...sujud memanjang tengok lain pula yang, eh, yang tidak yang sujud yang, yang, yang, yang, yang, yang ada dua sujud yang bercah-cah sebeh yang sebe, gaskit sebagainya Nabi teringinlah kalau dia sendiri pun dia anugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala ibadat yang macam itu tapi sesuai dengan kemampuan manusia sebab manusia ini sebab semayang kalau kalau kita disuruhkan Ya, berdiri lima minit sujud lima minit ya tidak lima minit sujud lima minit pensan habis dalam keadaan sujud tiga sekit itu pun ada orang yang bangun kepada dia mendarui imam dalam keadaan kita baca tahayat itu yang hanya pendek saja, ada orang yang tak sempat imam bagi talam habis dia bagi talam dulu Bukan kita lah Tengok, -tengok tak Macam di muka tu Tengok muka tak Sebab tu dia Guna mubalik tu Mubalik itu yang menyebut Walaupun saya tak setuju Mubalik itu Kalau seorang imam Orang belakang tak dengar Dia menyampaikan Imam Allahu Akbar Dia Allahu Akbar Okey Kalau orang belakang tak dengar okay. Sekarang orang belakang Dah dengar ke semua dah Anak berbalik apa Kadang-kadang tu dia boleh mengganggu kita kan macam kita teringat imam sambil Allahu liman hamidah teringat. dia pula sambil Allahu liman hamidah ganggu tak apa tapi yang penting pada saya bila sebut kata mubaligh ini dia menyampaikan kepada orang tentang apa yang imam lakukan sebab nak menyatakan bahawasanya inilah satu daripada tuntutan ilahi kepada manusia ini cantik kita tidak dibebankan lama sesuai dengan masa kita kebolehan kita tapi sifat-sifat yang ada pada berdiri, pada rokok pada tidak sujud itu Nabi kata biarlah dia ada dalam sembahyang aku cantiklah sampai ke sana setelah muntahak Allah wajib makan sembahyang. Detailnya, detail-detail sembahyang itu akan dipersantaiakan oleh malaikat bila sampai waktu turun, masuk waktu nanti. Yang ke-5 sembahyang tapi dalam hati Nabi Muhammad kalau semayang yang yang nak di, aku buat ini jika termasuk yang tadi-tadi itu Bagus pada cita hati dia Rupanya sungguh Hasrat dia tercapai Bila malaikat turun selepas Isra' Mi'raj Pagi itu kena semayang subuh Itulah malaikat turun mengajar dia semayang subuh yang dikehandaki Dalam semayang dua raka'at. itu Dua rekat subuh itu didapati semua sifat-sifat semayang tadi itulah yang dikatakan bahawa itulah maka cita hati Allah, bahawa ingin, bahawa ada jadikan bahawa dijadikan baginya bahawa tu dayat bahawa dijadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang dalam langit itu baginya dan bagi umatnya Alib mintanya itu umatnya. Maka setelah mengetahui oleh Tuhannya yang al-khalaqul alim. Khalaq Allah yang maha pencipta. Al-alim yang maha mengetahui. Al-Taklah mengetahui akan kita-kita nabiNya, nya Serta sudah diketahui pada agalinya. Dihimpunkan segala ibadat malaikat Yang dalam tujuh petala langit Itu dalam dua rekaan sembahyang kerana memuliakan nabinya dan umatnya so, maknanya begitu simple begitu mudah kita lihat gerak-geri salat sembahyang tapi mesej dalam gerak-geri itu tak boleh akal kita tafsir, mereka kita nampak ini. Kita nampak Ibadat para malaikat yang memanjang Yang sepanjang-panjang Timbul soalan mungkin Tahan kah? Sujud lama itu Rokok selama itu Tahiat selama itu Selama mana? Selama Daripada awal jadi dia sampai kermat Berapa lama? Mungkin bilion tahun Itulah saya kata kita jangan jangan kita nak samakan atau jangan nak samakan kita dengan dengan para malaikat. Pak dalam dalam surah pusilat uh, ayat 37 dan 38 boleh menggambarkan jawapan itu. Allah menyebut ya ustaz qosilan wa min ayatihil lailu wan nahar la tasjudu lis syamsi was syamsi wal qamar wa min ayatihil lailu wan nahar was syamsu wal qamar la tasjudu lis syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqakun fin kuntum yahutamulun fa alladheena 'inda rabbik yusabbihuna lailaw nahar wa hum la surah Fussilat ayat 37 dan 38 tengok makna dia dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah yang telah menciptakan Menjadikan Bagi kamu Malam dan siang Dialah yang menciptakan matahari dan bulan Janganlah Kalian Sujud menyembah matahari Dan jangan pula menyembah bulan Tapi sujudlah untuk menyembah Allah yang menjadikan kesemuanya, Dia yang menjadikan malam kepada kita Menjadikan siang kepada kita Menjadikan matahari kepada kita Bulan kepada kita Kalau kamu Benar-benar hendak Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pakin istagbaru Kalau kalian, kalau insan Masih berdegil Istagbaru takabur Enggan mematuhi perintah dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kebesaran Allah makhluk-makhluk yang kami buat yang di langit-langit mereka senantiasa tunduk, sujud dan bertasebih kepada Allah siang dan malam dan tidak seorang pun daripada mereka itu penat dan jemu. penat tidak jemu tidak sebab dia tak sibuk nak tengok bola kita ingat malam tadi pukul 3 ada bola banyak orang bangun, mereka tangguh malam ni ada bola kan tu yang tak boleh tak boleh kelas lama-lama tu statui kedua ni kita memang lenguh. Tak duduk ni tak duduk sila pula. Lenguh. Ke itu kita. Tapi malaikat la yas amun. Okey, sebenarnya relate balik. Apa dia? Kalau insan yang begini kerdil, yang begini mudah Mudah mendapat kesan. Mati pun mudah. Sakit pun mudah dan sebagainya. Tak mau sujud pula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak heran apa? Makhluk aku banyak lagi yang sujud kepada aku. Terus sujud memanjang zaman. Bukan macam kalian hanya sujud sekejap. Panggung. Sekejap, panggung. Kalau kamu tak mau tasbeh kepada aku. Makhluk aku ramai lagi. bilian bilian lagi. Tasbeh kepada aku siang malam. Wahum layas amun Mereka tak pernah jemu pun Kalau kamu kalian segan Malah nak zikir kepada aku Apa aku haran Malaikat aku lebih banyak Yang zikir kepada aku Tak pernah berhenti Wahum layas amun Waktu boleh kita Melakukan kerjataan Ibadat Tunduk Allah Ta'ala Untuk diri kita Secantik tu yang, yang Hadis Kursi menyebut Yang sama Paralel Hadis kursi kata Wahai manusia Hadis kursi hadis Saya faham Wahai manusia Kalaulah Sekalian manusia Sekalian jin Sekalian makhluk Yang bernafas Yang begak hidup Berpakat ke sekali seia sekata untuk mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tak satu pun, tak seorang pun daripada manusia tak seekor pun daripada jin tak seekor pun daripada haiwan yang melanggar perintah Allah ke semua patuh, sujud serata patuh daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kata-kata la'a yazi dupi mulki syai'an tidak pun menambahkan sedikit pun daripada kesempurnaan daku tak naik pun tak tambah pun kemuliaan aku dan kalau kamu manusia ke semua sekali jin ke semua sekali binatang ke semua sekali kamu pakat aku lawan aku menentang aku kamu angkat sebanduk tunjuk perasaan lawan Allah Ta'ala makhluk ada la yang نقص tidak mengurang sedikit pun daripada kerajaan aku dan kekuasaan aku tak apa-apa seset banyak mana makhluk atas dunia ni dia nak megah sangat kepada aku tulis penasihat baik kemarin ni steerwise menyimpang daripada bumi Stiroid malam tu 12 Kemarin Dia jatuh Dia besar Dia diameter dia berapa 3, 3 kilometer Dia terumpas Banda baru bangi tu bayang kalau terumpas dalam laut Selat Melaka 3 kilometer Diameter Stiroid dengan kelajuan yang begitu kalau terempas bayang kusimpul kepala pengin tu Allah timpang dia masuk atmosfera dia datang hampir dengan atmosfera bumi dah boleh masuk boleh masuk masuk graviti tentam syi ya Allah selamatkan maknanya balik poin balik kalau ke kita bersah mana saja Bumi kita ini kalau insan nanti bumi ini nak nak melawan Allah Taala apa nak kurang kerjaan dia dia makhluk lain di bumi lain bumi lain bumi ni ada banyak lain lagi yang makhluk tempat lain semua sekali lebih banyak mereka taat sujud tak patuh Allah Subhanahu Wa Taala beritahu apa nak heran hanya kecil kita besar tak mata saja yang bisa di dunia ini malaikat tadi tu yang besar besar sa ha, sujud wa ta'ala kata muas dan jabir tadi buat bijaba jabir bin abullah maka barang siapa berdiri dalam semahyang serta membesarkan dia membesarkan semahyang mengagungkan semahyang menjaga semahyang kata tertib semahyang dan sebagainya dan ditunaikan segala rukunnya tunaian rukunnya rukuk dan sujudnya adalah baginya pahala malaikat tujuh petala langit itu itu hadis tu, itu itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Mu'ad bin Jabal Jabal ya, bin Abdullah sahabat ulung yang terkenal kita buat semayang dengan menjaga tata setib semayang menjaga rukun semayang sunat semayang pahala yang Allah jatuh Allah janjikan kepada mereka itu ialah pahala tujuh pahala malaikat tujuh petala langit tadi tu dan orang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah taala. Maka hendaklah ketahui hikmat hikmat signifikan ditentukan pada waktu yang lima. Tadi kita cakap dah pasal gerak gerik semahyang dalam konteks uh, mengapa berdiri mengapa uh, rokok mengapa sujud kerana kita ambil refleksi daripada amalan para malaikat nabi berangan-angan berhasrat kalau bulat ibadat dia macam juga alhamdulillah maka berlaku subuh sudah ibadat kita pahala dia kita buat semain dua rakaat pahala dia sama dengan pahala ya Allah berikan kepada malaikat-malaikat pada tujuh petala langit Okey, hukmah ditentukan pada waktu yang dimuat ini dan pada bilang bilangannya bilangan waktu dengarkan eh? telah dikata setengah hukama hukama plural daripada hakim hakim ialah orang yang berotoriti orang yang ada otoriti dalam hukum syara. Ditentukan tiap-tiap sembahyang itu Menyembahyangkan suatu Nabi Sewaktu-waktu sembahyang yang kita buat Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu Diambil daripada amalan Daripada ibadat Daripada sembahyang yang Nabi sebelum Nabi Muhammad buat tidak Nabi, Nabi ini buat ini Nabi ini buat ini lebih kurang macam malaikat tadi tu maka dikumpulkan kesemuanya yang dibuat daripada Nabi itu diwajibkan kepada kita apa dia? pada waktunya maka pertama-tama orang yang semahyang subuh itu Nabi Adam sejarah insan yang mula diperintah untuk semahyang waktu subuh ataupun semahyang subuh Nabi Adam yang buat bila dia buat tak tak kala keluar daripada syurga Nabi Adam dalam syurga dalam syurga pada ketika itu tidak ada ibadah tidak disuruh ibadah tapi dia telah dihukum keluar daripada syurga bila keluar daripada syurga Nabi Adam bersemahyang sebayang subuh Kenapa Ia melihat Akan zulmah Akan kegelapan Dalam surga cerah Dia turun ke dunia Pada malam hari Daripada cerah Surga terang benderang Dalam surga Bila keluar surga turun ke bumi Sampai ke bumi gelap Bayangkan orang yang Dalam cerah berjumpa dengan gelap kegelapan satu penyeksaan bila nampak gelap ini dengan sedia akan takut dan takut ia akan sebagai takut yang sangat dia sangat takut Tatkala subuh dan pecah pajar bila subuh pecah fajar maknanya yang gelap tadi ini sudah bertukar kepada kecerahan-kecerahan Pajar sembahyang. Bila nampak cegah, pajar menyingsing, tanda satu cahaya akan keluar, akan datang, matahari naik. Dia melihat ia akan pajar ini, akan cahaya itu, ia sembahyang dua rekaat. Dua rekaat yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam, gelap. Dari gelap tadi nampak cahaya Maka dia syukur Allah subhanahu wa ta'ala Karena ada Pajar, ada matahari Ada cahaya Dia lepas daripada gelap, daripada kelam Dia semayang subuh dua rekaat Dan rekaat yang keduanya Dalam subuh juga Dua rekaat lagi pula Semayang karena syukur ia Sebab kembali siang hari Tadi 2 rakaat pertama tadi kerana nampak fajar menyingsing tanda cahaya nak keluar. Bila sampai naik matahari nampak cahaya sungguh dia sembahyang lagi 2 rakaat atas nama sembahyang ini sembahyang 2 rakaat tapi dia sembahyang itu niat dia syukur kepada Taala bukan sembahyang sunat syukur. Dalam solat tidak ada sembahyang sunat syukur. Tapi bila kita bersyukur Allah Subhanahu Wa boleh buat ibadat Macam Quran boleh tanda syukur, sembahyang boleh tanda syukur. Sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak. Aku sembahyang nurkan kepada Allah. Kalau nak puasa, cukur, nak puasa. Okey puasa. Tapi tak ada niat tu sauma syukri lillahitaala. Apa pun dulu. Tak ada yang tapi niat dalam hati kita Tanda syukur buat ibadat Boleh Bagi sedekah, bagi derma Buat sumangan, khairat boleh Bantu orang boleh Semari yang puasa sendiri boleh Itu semua dipanggilkan ibadat kita buat Kerana kita syukur Allah Ta'ala Sama juga macam orang yang bernazar sama juga orang nazar Dia Tapi ulama'-ulama' yang Yang ortodok lah Dia tak suka nazar ni Banyak Ulama'-ulama' sufi dia Dia tak suka zat nazar Kenapa tak suka? Seolah-olahnya Bila ta'ala bagi yang kita minta Baru nak buat di badan. Kalau nazar tak dapat Maka aku tak buat Macam merayuk pulak Buatlah. buatlah, maka pun dia kaitkan sekiranya saya dapat isteri saya akan puasa di ma'ari mengapa dikaitkan dia katalah tu orang yang terlampau, kita kata tadi terlampau beralut dengan Allah ala. padahal nazar itu sendiri dalam Quran Nabi Zikriya pernah kata ini nazar tulir rahmani sawma aku bernazar kalau Allah aku nak puasa memang Nabi Muhammad pernah sebutkan bahawa La in radallahu ilaiya ibni la ashkuranna rabbi Kalau lah unta aku yang hilang ini Allah jumpa akan dia balik Aku akan bersyukur Allah SWT Nabi buat dengan perkara ini, itu kan nak mengajar kita Tak apa yang pentingnya Nagar boleh Maka bila, bila, bila kita dapat apa yang kita buat Maka dapat kita kaitkan dengan ibadah kita buat Ini Nabi Adam dia sesak menderita dalam gelap tiba-tiba nampak fajar dia syukur kepada Allah Taala fa nurkaat fa mutlaq naik matahari pula durkaat pula kerana naik matahari itu cerah okey boleh siang dan pertama-tama okey habis itu dan pertama-tama yang mula-mula orang yang sama yang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihi bila tak kala menyuruh Allah akan menyembelih akan anaknya. Kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan adalah seru itu pada ke... seru itu Allah menyeru Nabi Ibrahim mewahyuk Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Dia semelih digantikan dengan kibas. Dia semelih pula kibah itu pula Sebagai pemberian Waktu yang berlaku itu ialah waktu zuhur Maka Nabi Ibrahim pun sembahyang empat rekaan Dua kalilah Yang pertama syukur Bagi penebusnya Syukur karena anaknya Tidak disembelih, Ada tebusan Tebusan dia adalah kibas. Yang kedua bagi membukakan, du, membukakan duka cita Legahlah duka cita dia Membuka duka cita, menghilangkan duka cita dia Sebab kalau semelih semua anak tu, Mati semua anak tu, Walaupun amat atas nama Taat perintah Allah Tapi mana orang tak duka cita Anak meninggal Kalau anak yang meninggal Kena sampai umur pun Semua orang duka cita ini pula anak yang kita sembelih sendiri dengan tangan kita. Pasti luka kita. Telpah yang itu. Anak dia selamat. Kibah yang sembelih. Maka dia itulah yang dia buat. Ibadat semayang Zohor tadi. Dan yang ketiga. Bagi menuntut keridaan Allah daripadanya. Dan yang keempat. Kerana keadaannya sebab diberi penembuh yang amat besar sebahagian taala wapadainah bidzibhin azim dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibah yang amat besar kibas yang kemudian yang kibah yang bawa turun daripada syurga itu kibah habil ini ada sikit cerita dulu semasa pertelingkahan berlaku di antara habil dengan qabil qabe yang sulung qabil dengan habil tentang masalah untuk jodoh siapakah yang sepatut berjodoh dengan qabil lahir bersama dengan atlamia sebab habil lahir sama dengan layuza syariat pada ketika itu Allah tidak benarkan anak yang lahir dalam satu perut kembar satu perut kembar dua beradik kembar dua-dua jadi mahram tapi kalau adik yang lahir tahun depan pula kembar juga boleh cross. Abang yang Qabil lahir sama Iklamia, dia kena berkahwin dengan adik di bawah dia nama dia Layuza. Habil lahir tahun kemudian, dia kahwin dengan kakak dia. Kakak kakak nama dia Iklamia. Tapi ditentang oleh Qabil. Pasal pasal Iklamia jauh lebih cantik daripada Layuza. Mereka dia berkeras, dia berkahwin dengan adik yang lahir seperut dengan dia. Bapak dia tak boleh, nak juga. Akhirnya kita rujuklah kepada Allah SWT. Bila rujuklah kepada Allah SWT, Allah sebut dalam Quran cerita kepada kita sebagai pengajaran itu. وَاتْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَأَبْنَيْ عَالَمٍ Izqarba kurbanan, patukbilah min ahdihma, ولم يتقبال من الآخر. Watlah alaihim dan bacalah beritalah, sampailah, ceritalah kepada manusia sekian berita tentang dua orang anak Adam, habil dengan kabil bertelingkah Pasal satu nak taat kepada Allah, satu nak melawan pada Allah izqarabah korbanan, penyelesaian dia Allah Ta'ala perintah mereka buat korban apa yang ada korban, itu pilihan sendiri Qabil, dia seorang peladang, seorang membuat kerjalah, ladang. Habil seorang peternak Qabil fikir-fikir Allah perintah korban siapa yang korban dia diterima dia diberi pilihan pertama untuk memilih isteri Qabil menanam uh, gandum dia terfikir nak korban yang dia tanam iaitu gandum maka dia pergi pilih Tangkai-tangkai gandum yang tidak ada isi Sampai tidak ada isi Dia bawa Untuk letakkan atas sebuah bukit Habil pula dia pergi pilih Kambing-kambing yang dia pelihara Sampai lambat sedikit Daripada janji kena sampai Pasal apa dia kata Ti Tiap kali saya angkat kambing yang paling berat Nak korban Kita tengok ada lagi yang lebih baik Daripada yang saya bawa ni selepas pengambil yang itu angkat pergi nak sampai lagi sekok yang lebih cantik lebih lebih cun lebih lebih anggun dia pilih yang terbaik letak atas bukit tunggu mana yang akan diterima Allah Subhanahuwataala akan ada tanda maka tunggu sekejap Datang Malaikat di belakangnya mengambil kibas yang dikorbankan oleh Habil dan membakar tangkai tangkai gandum kering yang dibawa oleh Habil. Kibas itulah di pada zaman Adam tu kibah yang Allah Taala ambil dalam surga tu kibas itu masih ada disimpan diturun balik ni. Diturun balik pada hari Ibrahim kena korbankan anak dia itu dia katakan bahawa dibawa turun daripada surga iaitu kibas habil ha, habil. habil untuk disemlehkan oleh malaikat daripada langit mengambil kibas yang dikorbankan oleh habil dan membakar Tangkai-tangkai gandum Kering Yang dibawa oleh Qabil Kibas itulah Di Dari zaman Adam tu Kibas yang Allah Ta'ala ambil Dalam surga tu Kibas itu masih ada disimpan Diturun balik ini, Diturun balik pada hari Ibrahim kena korbankan anak dia Itu dia katakan bahawa Dibawa turun daripada surga Iaitu kibas Habil ha, Habil Habil untuk disembelahkan oleh Ibrahim untuk menggantikan anaknya. -an. Lepas sembelih dia itu maka allah tak nak ganti balik kiblat dalam juga. Inilah di antara dalil yang kita tersebut dalam pengajaran pengakikah dengan korban tu. Kalau kita akikah dunia ini lembu seorang anak diakikahkan saya kau lembu. Hai ke lembu tu ada. Dia boleh naik atas lembu tu. Kalau kibas kambing, kambing ada. Mai kalau kibas kambing seekor, kalau agaknya kambing seekor kongsi 7 orang, ha lah tujuh orang naik atas kambing ni. Ni ni dekat ni. ada. Memang disimpan simpan, abadi. Sebab tu dia makan kepas khabir. Dan pertama-tama, orang yang mula-mula, orang yang semerian putu asal itu Nabi Yunus alaihi bila ketika dikeluar akan dia oleh Allah daripada perut ikan nun. Ikan nun ikan paus yang terkenal. Masa dia keluar itu maka ikas waktu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus jirah ya, satu daripada hikmah dan dia mengizaz juga bila ikan bila nabi yunus sangat marah dengan kaum dia yang tak mau beriman dia terus meninggalkan kaum dia bukan putus asa nabi tidak putus asa tapi marah terlampau pedak terlampau tinggalkan kaum dia menyeberangi tumpang suatu kapal untuk menyeberangi suatu laut sampai tengah laut gelombang laut itu agak kecup sampai nak menenggelamkan kapal dengan isi-isi kapal ada mesyuarat tergempar segera apa nak buat maka timur cadangan kita kena buang orang seorang nak buang barang sayang baik buang orang Okey setuju. Siapa nak kena buang? 1 tu so Udi. Cuba tengok dah, Nabi No Nabi Yunus tiba tak kenal kan. Dia lari daripada kampung. Undi Quran. Wallah aku dia macam mana? Yang pertama undi kena Nabi Yunus. Tapi nak campak Nabi Yunus ni orang tak nampak hati Sebab dia orang ni orang juguh mulai Bukan kaki something Akhlak mulai Setuju Batal kita uniklah yang kedua Ini yang kedua pula Goncang macam mana pun keluar Yunus Cuk Ambilkan yang ketiga Yang ketiga pula Yunus juga sampai sepuluh kali. Keluk Nabi Yunus. Alumnaya. No way. Mai campak. Nampak. Bila campak Nabi Yunus telah ikan paus telan dia. Bila telan dia dalam masuk ikan paus. Tu yang buat Allah sebut tu dia rakam dalam Quran tu rakam tu nak, nak nak menginsafkan kita. Apa Quran kata? Laula in kana minal musabbihin la labisa fi Kalau bukanlah kerana Nabi Yunus itu. Tiada putus asa. Walaupun dia campak, dia masuk dalam perut ikan paus pun, dia tak lupa kepada kami. Dia tak tasbih kepada kami. Dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Dalam perut ikan paus dalam lemah-lemah itu pun. Dah la bisa. Jika dia terus bertasbih, tasbih, tasbih kepada Allah taala maka ikan paus itu pun telah memeluh, ludah, muntah dia balik tepi pantai bahawa kalau kita dalam keadaan yang sangat-sangat susah jangan tinggal tasbih la ilaha ilaha anta subhanaka iniqun timna zalimi susah macam mana pun dalam apa kes pun ambil contoh itu tasbih Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala akan melepaskan kita daripada kesusahan itu itu dia dikatakan bahawa uh, bila dia, dia, dia, dia keluar dari akan dia daripada perut ikan nun seperti burung anak burung anak, anak burung yang tiada berbulu burung anak ni api kereta ni tiada bulu baginya maksud dia Nabi Yunus ni bila masuk Dalam perut ikan tu Leluah tu Bulu tak ada Mana kain pun tak ada Tak ada apa-apa Dan ia dalam Kelam yang pertama Kelam zulmah Apa dia kelam zulmah? Kelam kerana kesalahan dia Meninggalkan kaum dia Dan kedua kelam gelap Ianya Kedakan dalam perut gelap dan ketiganya kelam malam dia keluar dari malam pula apakah dia gelap lah dan keempat kelam perut ikan dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar, berlaku tadi malam masuk dalam perut kerana zulmah tinggalkan perintah nampak bagi kaum dia perut ikan pula masa dikeluarkan dia daripada itu ialah pada waktu asar maka sembahyang itu empat rekaan syukur bagi Allah daripada kelepasan empat zulmak itu, empat gelap tadi dan pertama-tama orang yang sembahyang mahrif itu Nabi Icah AS tetap kala keluar akan dia oleh Allah Ta'ala daripada antara kaumnya sebab Nabi Isa menghadapi Kaumnya yang amat kejam Kepada Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya Kaum Nabi Isa ini Memanglah orang Bani Israel Tapi lebih teruk lagi masuk kaum dia juga Ialah Askar dan tuan tuan di perkerjaan Rumawi The Roman Soldiers Yang tersebut Roman Soldiers ini Dari pergulangan Yahudi Orang Yahudi ama anti sangat kepada nabi lain daripada nabi yang mereka agungkan anggung Nabi Daud, daripada Nabi Isa. Nabi Isa diangkat bukan, bukan nabi. Waktu mereka cuba nak menghapuskan Isa alaihi salam. Semua so, tak ada Isa, Isa ni tak dibunuh. Dia di atas tandanya. Sebab dia terlepas, dia lepas daripada kelepasan empat zulm kau uh, kaum uh, apa ni, uh, setiap kali dikeluarkan dia oleh Allah daripada antara kaumnya azzal selamat daripada kaumnya adalah yang mereka itu pada ketika jatuh matahari betullah tu berlaku itu dalam cerita the last supper tu dia buat penyebatlah tapi makna jatuh matahari lah ketika dia lepas daripada kaum dia yang nak tangkap dia akhirnya mereka nak, nak, nak Yahuda dia mereka salib ialah Yahuda So Ahmad Didat membawa sebanyak 2 23 proof. Muhammad Ahmad Didat membawa 23 proof yang minta dijawab oleh orang-orang Kristian -orang mengatakan bahawa dengan proof-proof 23 ini Nabi Isa tidak mati di kayu salib. Dan cerita Mariam Magedulin yang keluar dalam uh, filem baru apa kot dia benci kot dia kot melampau sampai dia tuduh Nabi Isa itu berkahwin dengan Mariam Mariam tu Mariam Magedulin bukan Mariam Mak dia Mariam Magedulin so yang pergi melihat Isa di kayu salib, bukan Isa Yahuda seorang sahaja itu Mariam Magdulin mengapa Mariam Magdulin pergi tengok dia peruhkan tak apalah saya tak baca cerita lain maknanya bahawa Isa telah diselamatkan oleh Allah daripada kaumnya dan adalah yang mereka itu pada ketika itu matahari maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan mereka yang lain Allah Bapa Taala. Isha' sendiri pun datang untuk menyatakan kepada kaum dia bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Taala sahaja Bukan dia. Mak dia menyatakan apa kali dia buat. Proof, tumbi. Even one word. Mentioned in all Bible Jesus claim, I am a son of God Perutumat Tak dapat Perkataan Lord ada Tapi dia tak refer kepada son of Lord Tak ada Padahal benda besar benda besar sangat Kalau dia sebagai anak Tuhan is too big Benda Too big issue tu takkan sepanjang Bible. Sedangkan Bible itu dia bukan bukan original yang yang Allah Taala turun. Bible original itu dalam bahasa Armin, bukan Hebrew. Ibu dalam bahasa Hebrew, pun dalam bahasa in, bahasa apa pun yang orang buat. Mengapa orang tidak buat terang-terang mengatakan bahawa Jesus says I am the Son of God ada sebabnya sepanjang zaman orang tulis Bible tu tak timbul Isa anak Tuhan tu kemudian dah kemudian sangat dah timbul lah Isa tak anak Tuhan Okey, yang penting pada kita ini bahawa dia dah selesaikan semuanya dan bagi menafikan Tuhmah daripada ibunya orang Tuhmah mak Meriam itu telah melakukan zina telah melahirkan dia menafikan Tuhmah dituduh oleh kaumnya yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua dia mengatakan bahawa tidak ada tidak ada manusia, makhluk yang boleh beri bekas, berkesan kepada sebarang orang, sebagian makhluk Allah so, taklah sahaja, dia sendiri insya, tidak boleh dia tidak boleh menafikan sebab kalau dia Tuhan, kalau dia Tuhan kenapa orang boleh dia maksudnya dia tak boleh tak boleh, defense insya kalau dia Tuhan, mengapa dia benar sebab orang salib dia, salib itu benar yang cukup, dia tengoklah dalam dalam beberapa gambar yang tunjuk, satu yang sebelum sebelumnya satu gambar, the cross it diseksanya Nabi Isa tu dalam konteks hukum yeah. nak salib itu dia tanggung kayu salib yang berduri, berdarah-darah badan dia dan sebagainya, orang pukul dengan cantik dia Tuhan sanggup sampai tokoh itu kalau dia anak Tuhan awak tak boleh kun payakul tak boleh kun tau ke lah dan nah. dia gambarkan anak Tuhan itu di kayu salib dalam keadaan kain separuh dengan teling. Dia, dia menggambarkan kelemahankah kekuatankah, kesempurnaankah, penghinaankah? Itu yang dia dipersoalkan. Saya tak nak cakap. Bukan bukan saya itu orang ni. Okey. Karena inilah dua rekaat yang dahulu itu berhubung yang keduanya dan yang ketiganya kalau sendirinya, yang pertama orang yang semayang. Okey. Nahabah kata Nabi Isa alaihi salam. Banyak kali dia menghadapi Berbagai-bagai uh, Musibah Dalam tugas dia sebagai Nabi sebagai Rasul Dan dia hanya Mufakan oh, uh, Nabi yang datang Untuk bawa The, the important message Yang Quran sebut tu. Ini Rasulullah Ilaikum musaddiqal lima min minat Taurat wa mubashiran bi min ba'di Ahmad Itu message yang penting dia bawa aku hanya nabi Rasulullah aku hanya rasul-rasul Allah nabi Allah kepada kamu Bani Israel Apa aku buat Musadikan aku siri nabi-nabi yang belum habis daripada Adam, Idris Noah, Hud, Lut, Saleh sampai Yahya, sampai sampai kepada sampai, sampai, sampai, sampai, sampai, sampai kepada Zakaria Yahya, aku Isa Siri, wa mubashiran aku nak beritahu the golden chain mata rantai tak habis nak beritahu ada lagi seorang datang, min ma'ni lepas aku, lepas aku tak ada nanti datang lagi seorang Nabi yang terakhir nama dia Ahmad prepare lah sebab dia tak lama akan lahir itu mesej yang penting, kalau mesej itu diterima tenang lepas Isa tak ada lepas Isa wafat saya hilang lah dia, dia angkat ke langit orang ikut pengajaran Nabi Isa tapi dia timbul Muhammad yang disebut oleh Nabi Isa datang Nabi yang terakhir lepas aku nama dia Ahmad, bila Ahmad nggak tahu lah. Ini bukan bani Israel. Ahmad bahasa Arab, masjid pada kalangan bangsa Arab. Jadi, jika mereka ikut Nabi Muhammad S.A.W. saya tahu. nak degil tak mau ikut, tu jadi masalah. Jadi dengan banyak itulah berlaku kesemuanya pada waktu maghrib. Nabi Isa bersemayang tiga kali, tiga rekahan yang diwajibkan maghrib dan orang yang sembahyang isya itu Nabi Musa alaihi ketika sesat jalan waktu keluar daripada Madian Madian kampung Nabi Suaim siapa Nabi Suaim kalau tuan-tuan pergi ke Jordan sekarang apa lah payahlah dulu pergi ke Jordan semua rombongan yang pergi ke Laut Mati akan berpeluang dulu pergi singgah di kampung Madian pergi tengok makam Nabi Suaim itulah tempat Nabi Musa berhijrah daripada Masir cross the Red Sea cross desert Tursina sampai ke Jordan sampai kampung Madian dia berkahwin akhirnya dengan anak Nabi Shuaib. lepas tu tinggal Nabi Shuaib, balik semula ke Masir tengah jalan Allah Ta'ala bercakap dengan dia di Tursina itu, itu jelas dia banyak menghadapi masalah masalah dengan kaum Firaun dan sebagainya maka dia banyak menghadapi berbagai godaan keluar daripada madian adalah padanya ayat dalam duk eh, padanya itu dalam duka cita aliyabdiyat Al itu dalam duka cita kenapa duka cita isterinya duka cita Harun bin Din oh cara Harun saudaranya, duka cita sterunya, steru dia pun, firam pun duka cita dia tidak tidak berjaya untuk mengalahkan Musa. Musa anak Didik dia, anak Didik anak yang dia ambil sendiri dalam laut, dia besar dalam istana, dia bayi sila kayaan dan sebagainya. Akhir lawan toke, kita paham bukan? kerana adakah nak kata? Nabi Musa tidak tahu mengenang budi ayah angkat. Paket lawan toke. Mengapa seorang yang dibesarkan dalam istana, dibagi segala kemewahan, dididik dengan segala pendidikan yang cukup, akhirnya dia melawan bapa angkat. Bukankah dia antara budi nak balas budi dengan kekufuran Allah Taala? Atau dua mana yang besar? So kain pelekat selai pun jadi masalah. Bukan soal budi, soal prinsip. Muni Musa dia bukan bukan bukan kaya pelekat, bukan kain batik. Ni. Dia bagi selesa kemewahan. Tapi dia terpaksa kena perbetulkan yang tak betul tu. Dia mesti betulkan dengan dengan harganya nyawa nyawa lah yang saya katakan, banyak benda duka cita dia, duka cita sampai Quran duka cita, duka cita berapa-apa anaknya Nabi Musa kesemua dilepaskan Allah daripada yang diberikan itu sekilarnya dengan janjinya yang sebenarnya dan ada yang diberikan itu pada waktu Aisyah yang akhir Aisyah tengah malam dah maka sembahyang ia empat rekaan sembahyang itu sembahyang sunat sembahyang yang dituntut tapi karena syukur Allah SWT daripada segala duka kita yang empat itu dan daripada rewet yang lain waksud subuh itu bagi Nabi Adam Zuhur bagi Nabi Daud asar bagi Nabi Sulaiman bagi Nabi Yaakob Aisyah bagi Nabi Yunus dan seolah-olah waksudnya umpama sembahyang itu diumpamakan satu raja memperbuat akan suatu balai dan memperbuat ia akan jamuan dan menyediakan padanya akanbagai-bagai makanan danbagai-bagai minuman denganbagai warnanya Dengan berbagai bagai lazatnya dan setiap-tiap warnanya itu baginya manfaat maka itulah sembahyang cuma dalam sembahyang itu dia ibaratkan seperti jamuan Allah sediakan kepada kita Cak-cak kelakuan semayang itu ada kelakatan dia, ada kelakatan dia, wajah tu kelakatan dia, wajah ada kelakatan dia, itu yang dimaksudkan Maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu. Malaikat Allah semayang itu, dia rasa. Dia begitu, upamanya, itu dia suruh dia kahfkan semayang kelakatan, memanglah jelaga. Demikian itu upamanya semayang itu disuruh Allah swt mengerjakan dia supaya mengambil agar hambanya yang kamil. Daripadabagai-bagai pemberian dan kurniannya supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya maka apa alam semaiyang itu untuk bawa makanan dan zikir dan tasbih dan bagi doa bagi dan doabagai-bagai warna minuman maka apa makanan dan minumannya daripada umpama itu hingga tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya ini bagi orang yang semayang yang boleh merasakan kelajatan semayang tadi itu memang dia boleh sampai kepada panak panak maknanya dia tak ingat langsung yang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutnya kali orang yang khusyuk semayang yang kita kata-kata ular jatuh atas kepala pun dia tak sedar seorang arifin yang dia kata dia besan ke anak cucu dia kalau dia tidak semayang jangan buat bising kalau aku dah mula Allahu Akbar buat labisnya entah mana aku tak kisah sebab aku tak tahu apa yang berlaku itu yang maksudkan dia orang yang tak sedar diri sampai sampai ke peringkat itu dan sejuk mata hatinya memang uh, khusyuk lazat uh, sejuk tenang hati dengan kernilnya yang tiada dapat diperi kerana ialah yang dinamakan jannatul ajila uliman khofa maqa marbbihi jannatan bagi orang yang takutkan akan makam tuhannya itu ada dua syurga Disegerakan dalam dunia tu kenikmatan yang Allah beri kepada manusia dalam alam dunia ini banyak perantaraan pada orang awam macam saya macam kita kebanyakannya kita lokasikan kesenangan dunia ini ada pada harta benda duit ringgit padahal itu yang membawa kesantaraan kepada manusia ada yang merasakan kebahagiaan dengan pangkat yang besar akhirnya tinggal jawatan pun gila nak ambil balik kaca sebutkan bayang tadi dengan what will be Anwar datang awal masa saya lama kita bincang ini nak boleh kacau sebab dia merasakan itu kebahagiaan dia padahal tu. arifin orang yang macam dia tahu, kebahagiaan itu tu yang sampai kepada peringkat mereka buang semua ni. Kita, kita baca minggu sudah tu. orang yang ada kebun pun, pergi semain kebun Allah Akbar, burung bunyi seronok, tengok burung tengok betul -betul -betul. lepas semain, dia juga bangun kebun kacau nah, itu makna dia yang saya tahu Sophie kerana dia rasa uh, dunia ini banyak mengganggu dia daripada melakukan kerja Allah Taala ta dia buang segala dunia harta dia dibuang semua dia buang tinggal baju dia dengan uh, satu apa nama dia koyok saja tapi akhirnya bagu tahu kebahagiaan yang sebenar kita sudah berada di samping Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu mula tak kebanyakan kebanyakan puak supi nama supi sufi ni kebanyakan dia tinggal ke semua ni dia tahu ini ke ni ganggu dia dia tinggal tapi dia bahagia Nampak, keyakinan dia kepada kepada Allah taala tu sampai sampai sampai peringkat kat dia lapar dia minta Allah bagi dia kenyang orang bagi dia tak ada dia lapan orang bagi dia ambil tekan nak makan. Kalau kain baju dia koyak rabak dan sebagainya, orang bagi lima libanlah baju dia mix selajalah. Selah bagi kau oleh. Kau kan simpan untuk makan malam. Malam, orang nak bagi semua Dia so, yakin tak begitu. Dia mau. Jangan, jangan kita compare. Kita Kita terang tu bagi stages yang kita kena lalu. Inilah yang dicuba kata. Uh, tu syurga syurga dunia tu sejak mata hatinya dengan dengan suhud akan tuhannya bila sampai ke peringkat mata hati kita dapat melihat dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu suhud dia panggil kalau sampai ke situ itu maknanya ialah dia kepada kebahagiaan yang mutlak yang orang lain tidak dapat menandingi dan syurga yang kedua akhirat di akhirat sana itu di dunia bercakap sampai akhirat sana. Dan setengah Ulf mengatakan bahawa Sanya Semahyang itu menghimpunkan dalamnya 12 ribu perkara yang akan kita bicarakan.